Головань горлає, оберіг, оберіг, оберіг, вигукують голоси в ланцюгу. Права щука твоя – день, ліва щука твоя – ніч. Дню, світло твоє – до нас, світло до нас. Ноче, мороку, згинь, мороку, згинь, оберіг, оберіг. Тепер ми не йдемо, з кожним кроком долаючи спротив. Ми біжимо. Мчимо, не боячись упасти. Наша спільна сила перетікає у коло і вступає в боротьбу з чорним смерчем. Оберіг! Дню! Світло твоє! До нас! До нас! Завивання смерчу переходить у вереск. Тіло його напружується, потім осідає, стає товстішим, товстішим. Летить за нашими спинами каміння з неба. Лється вода. Смерч осідає, віддає все, що встиг захопити. «Оберіг!» – кричить головань. Колосальна маса землі і води падає, збиваючи нас з ніг. Приходжу до тями на купі поламаних гілок. Холодно, вогко. Хтось когось кличе, хтось стогне крізь тиснуті зуби. Я ледве підводжу голову. Там, де був смерч, тепер яма у землі. І вивернуте каміння. Молоді й старі дерева лежать повалені, корінням догори. Когось із наших придавило, хто зламав ногу, але мертвих нема. І смерчу немає. Ми його здолали. Цар мамо, допоможи. Із поламаних гілок робимо ноші й волоки, нести поранених до селища. Потерпілих набирається цілий двір. Я не вмію зрощувати кістки, я не вмію загоювати рани. Мені на допомогу приходять бабусі-цілительки з їхніми травами і замовляннями. Вони бормотять і помішують варево у казанах, а я кладу долоні на мокрі лоби і замовляю біль, як можу. І поранені усміхаються. Вівці рікою витікають із селища і лються по дорозі з гори на пасовище. Корови недовірливо мукають, Уперше після зими полишаючи хлів. Гори зеленіють, зима минула, Усі біди залишились позаду. Разом із вівцями йдуть чоловіки. Облаштувавшись на звичному місці, Вони видобувають вогонь тертям двох сухих шматків дерева. Чистий вогонь, чиста дика енергія. Перша жарина паде на сухий труд, і, стрибаючи з гілки на гілку, виростає вогонь. Дівчата плетуть вінки, діти співають, танцюють у колі, співають, пускаючи в струмок шматочки кори з кольоровими китицями вовняних ниток, а іноді із запаленими свічками. «Потоки, потоки, Пливіть далеко, несіть весну, несіть красну». «Сонечко, сонечко, визерне у віконечко, на квіточки гілочки, на малі діточки, тут вони грають, тебе дожидають». Пісня не змовкає з раннього ранку і до пізнього вечора, і навіть уночі хтось співає «Соловейко». Молодь грає в гамбу, бігає по лузі змійкою, вхопивши одне одного за талію. Той, хто веде, різко змінює напрямок, а якщо хтось, не втримавшись, навалюється, то намагається дістати довгою вербовою лозиною. Хлопчаки запускають весняних повітряних змію, червоних, зелених, жовтих, з обов'язковим намальованим сонцем. Змії стоять у небі, як сонячна зграя. Вечорами горять багаття, Через них скачуть, скрикуючи, сміючись, Іноді вдвох узявшись за руки, Іноді один за одним вервечкою. А я цілими днями блукаю лісом, Стрибаю з каменя на камінь, Сиджу над річкою, дивлячись, Як шматочки кори з китичками і свічками Пливуть повз мене безкінечним строкатим караваном. Слухаю птахів і намагаюся відповісти собі, «Чого?» Ну чого ще мені бракує? Щоночі над горами пливе вагончик канатної дороги. Тепер він майже неосвітлений. Я радше вгадую його, ніж бачу. І хоч би де я була, відчуваю погляд за воду. Він причаївся за горами. Якось у горах мене захоплює буря. Я мокну, як хлющ. Блискавки спалахують безперервно, а від грому закладає вуха. Одна блискавка б'є зовсім поруч, я на мить сліпну, а трохи пізніше, коли гуркіт віддаляється, підходжу подивитись ближче. Молода сосна розчахнута блискавкою навпіл. Чорна розколена димить. Витягаю з-за пояса сокиру. Ярий привчив мене скрізь ходити з сокирою, і берусь до роботи Громовиця, каже Головань Коли приношу йому обвуглену деревину Що гостро пахне З такої вийде гарна Трембіта Віднеси ясиві, Він майстер Гроза народила Трембіту Трембіта зможе закликати грозу Головань пильно дивиться на мене Так, але гляди Не пробуй тренуватися Стихії підкоряються людині тільки тоді, коли це питання життя і смерті А барабан? Я торкаюсь рукою свого барабана, що висить на шиї Також він закликає грім Що голосніше, голова не сміхається, то краще Що більше молодих, сильних, сповнених енергії людей збереться на землі То скоріше цей гуркіт почує небо Адже підкликати грозу і вихор Це зовсім не те, що підкликати, приміром, собаку Треба дуже цього хотіти, Лано Ти добре подумала Линуть тривожні і надривні звуки Я б'ю у сполох Люди вибігають з домівок Хто у чому Я йду на завод, кажу я Коли три роди збираються навкруг Всі за мною всі, хто танцює, аркан, молоді, сильні, я йду на завод, хто зі мною? Тиша. Я дивлюсь на ярого, він у натовпі прямо переді мною. Та він мовчить і відводить очі. Хто зі мною? Тиша, я чую, як калатає моє серце. Невже ніхто? Невже я помилилась? Я. Тихо кажуть у мене за спиною Я обертаюсь Кругловидий тримайся Якому я сама дала ім'я Один із найкращих виконавців Аркана Він вийшов наперед І ніяково усміхається Всі три роди дивляться Тепер на нього Я вже голосніше озиваються З іншого гурту Виходить молодий Римус Ледь згорблений Довгорукий і Вічно нашорошений я йду. Обводжу Юрбу очима. Ти не можеш, різко каже жіночий голос, і вперед виходить безіменна. Нехай я не маю права дорікати царматері, але і ти не маєш права вести молодих на смерть. Якщо тобі так хочеться померти, іди сама. Юрба гуде, у мене темніє перед очима. Мало життів ми віддали за воду, Запитую, ні на кого не дивлячись Мало чоловіків та жінок Молодих і сильних Загинуло просто так, даремно без боротьби Скільки разів У гори приходили слуги заводов А тобі хочеться, щоб вони прийшли зараз? Безіменно дивиться мені в очі Тобі кортить, щоб з гір прибігли лихі вісті Тоді ти з повним правом покличеш нас битися в його стіни Заради своєї пихи «А зовсім не заради нас!» Вона влучає в точку. Останні кілька ночей я на свій сором очікувала лихих вістей. Мені хотілося, щоб завод знову когось викрав. Тоді б я з повним правом покликала молодь на битву. Безіменна бачить, що вгадала. «Погляньте на неї!» – каже вона голосно. «Це цар-мати? Це мати-вбивця!» Замовкни, гуде голос головання, кожен сам обирає свою долю. Ти вибрала свою безіменна, і бути тобі безіменною на віки, А я, він стає поряд зі мною, іду з ланою, і зроблю все, щоб вона перемогла. Юрба замовкає. Хлопці і дівчата, чоловіки і жінки перезираються. Ми покличемо грозу, кажу я впевнено. Я знаю, як це зробити. Візьмемо найголосніші трамбіти і найсильніші барабани. Я зрушу з місця хмари. Ми зруйнуємо завод назавжди. У тиші, що запала, моє серце робить п'ять ударів. Шість. Я піду з тобою, каже Ясь, майстер з роду ведмедів. І я, каже Смарека, з ним поряд стають усі троє його синів. І я, додає Бондар. «Навколо мене стають люди, молоді і старші, чоловіки і жінки. Я шукаю очима ярого. Він, напевно, десь тут. У загальному шумі голосів я пропустила хвилину, коли він також зголосився іти зі мною. «Виходимо завтра на світанку», кажу я врешті. І, втягнувши носом повітря, додаю, «Буде вітряний день». Моя трембіта лежить на строкацій в овняній ковдрі. Я зробив її з дерева, міченого блискавкою, того дерева, яке я сама добула у лісі. Проводжу по трембіті рукою, деревина здається теплою. Поряд лежить мій барабан із напівстертим зображенням вовка. Той самий, що багато разів рятував мені життя. З подарунком Римуса мені завжди таланило. Нехай і тепер він принесе мені перемогу. «Не підведіть мене, – кажу я й барабану, – як крило слугує дикому, так ви послужите мені». Хочу ще щось сказати, але слова не приходять. Глибоко зітхаю, лягаю на звичну тепер лежанку і думаю про ярого. Мені хочеться, щоб він прийшов зараз, Адже він знає, яка важлива для мене ця ніч. Ми так і не змогли поговорити на майдані, а мені так треба, щоб він узяв за руку і сказав усе буде добре. Тиша. Я засинаю. Мені треба зібратись на силі адже завтра головний у моєму житті день. Я прокидаюсь, ніби від звуку трембіти, за вікном ледве сіріє небо, у домі порожньо. Піч порожня і холодна, стогне вітер у комені. На секунду здається, що чую голос цар -матері. Він стогне і скаржиться. І від цих звуків мені стає моторошно. Ні, кажу в голос, ти мене не залякаєш і не зупиниш. У мене досить сили, щоб зробити те, про що ти й думати боялась, навіть заради своїх дітей. Заради своїх дітей. Луною відгукується вітер у комені. У моїх вухах дзвенить історичний крик безіменної. Заради своєї пихи, а зовсім не заради нас. Досить. Я стріпув головою, витрушуючи непотрібні думки та звуки. Піднімаюся, і босоніж іду через усю кімнату, до трембіти на столі, до свого барабана. У напівтемряві простягаю руку, щоб погладити тепле дерево. Громовицю. Трембіта розпадається під моїми пальцями Розсипається порохном Я тягнусь до барабана Він осідає, як підталий сніговий замет І розтікається по столу густою в'язкою юшкою Я прокидаюся Рвучку сідаю на ліжку Глибоко дихаю Груди наче здавило оброчем Коли в боку Куди ніч, туди й сон Бурмочу крізь зуби. Ніч відступає. У кімнаті сиріє світанок. Моя трембіта і барабан лежать на столі, там, де я їх вчора залишила. Провівши подих, підводжусь, іду через усю кімнату, зупиняюсь над столом, простягаю руку, торкаюся теплого дерева. Трембіта розпадається навпіл, на дві довгі половинки. На розпанаханій ідеці барабана темніє Ніби роззявлений рот Зображення вовка більше немає Воно здимається безформеними клаптями Це знову сон? Це дійсність Я стою над уламками музики Над свинтерем своїх надій Знамення Попередження від царматері Знак Не знаю, скільки минає часу Мої ноги коцюбнуть на холодній підлозі Потім за спиною відчиняються двері, я озираюсь, на порозі стоїть Ярий. «Що з тобою?» – питає він перелякано. На дворі розведнілося. Сутінки в кімнаті розвіялись настільки, що я можу бачити його очі. І от, коли я у них зазираю, я раптом розумію все-все. У першу мить мені хочеться ще раз прокинутись, Відкинути від себе це розуміння. «Щось сталося?» – повторює Ярий і усміхається кутиками губів, ніби підбадьорюючи. Такі м'які, такі рідні губи. «У тебе нічого не вийде», – кажу я, перестрибуючи через цілу низку запитань і відповідей. «Ти занапастив мою трембіту, мій барабан і наше кохання». Та я все одно поведу людей на завод сьогодні. Ніколи в житті не бачила, щоб люди так блідли. У нього наче вимкнули всю фарбу на обличчі. Пригасили червоні жовті прожектори, залишився сам синявий, мертвотний відблиск. «І не намагайся мені брахати, – кажу я. Ти скажеш, що зробив це заради мене, а я скажу, що ти боягуз, – і зрадник Він відступає Я зробив заради тебе Щоб зберегти твоє життя Я хитаю головою Ні Ти надто боїшся за воду Ти навіть не наважуєшся Вимовити це слово Ти кажеш, те місце Але ти не хотів визнавати Свого боягузтва. Я не боягуз, Я гуляручу бив вепра Якби ти не був боягузом, ти пішов би зі мною або пояснив, чому не йдеш. Але і те, і інше здалося тобі однаково страшним. Він відступає ще. Спиною впирається у зачинені двері. Ти збольже воліла через свою пиху. Ось воно, прийшла біда, яку чекала від тебе цармати. Я цармати, кажу глухо, і розмову закінчено йди, обливаюсь крижаною водою з діжки, лічу до ста, проганяю геть усі сторонні думки, готую себе до великого бою. Довго стою посеред кімнати, похитуючись, відчуваючи, як сила перетікає вперед, майже торкаючись підлоги невидимим згустком, як потім перетікає назад і важкою стає потилиця. Вперед, назад Дедалі більша амплітуда Дедалі пружніший гарячий згусток Я сильна сьогодні Можливо сильніше, ніж будь-коли у своєму житті На околиці селища на мене чекає моя армія А Людей менше, ніж я сподівалась Менше, ніж учора на Майдані Зголосилося йти зі мною Далася в знаки довга неспокійна ніч Когось умовили дружини Матері, я оглядаю тих, хто зібрався Майже всі вони молоді Всі відважні Всі люблять життя Кожен із них уміє танцювати аркана краще від мене Так треба, розумію я Ті, хто дав себе умовити, виявилися б у нашому поході баластом Або, ще гірше, гальмом ми чинимо правильно, залишаючи нерішучих у селищі. Головань, який стоїть трохи з боку від інших, киває, ніби прочитавши мої думки. «Де твій барабан?» – питається цікавий. тримайсь. «Він надто маленький», – кажу я, намагаючись не дивитись на головання. «Візьми мій. У мене, крім барабана, є ще й змійовик». «І тримайсь, «Показуй мені довгу дерев'яну трубку» в якій пересипається сухий горох. Немає кращої принади для дощу, ніж гарний змійовик. «Дякую, тримайся», – кажу я, і приймаю його великий новенький лункий барабан. Сонце піднімається, червоне, у клаптях хмар. Буде вітряний день, як я й передбачала. З півдня наближається маса теплого повітря, на півночі стіною стоїть холодне. І ось – коли вони перетнуться, ходімо, кажу я. І ми вирушаємо спокійно і буденно, як на полювання. Спускаємося вниз із пагорба і далі йдемо вздовж річки. Не дивимося назад, але знаємо, що все селище проведжає нас поглядами. О півдні збираються хмари. Відчуваю, як вони сунуть з усіх боків. Намагаюся дихати глибоко і розмірено. Зіткнення грозових фронтів має відбутися просто над заводом. Ще кілька годин, і ми побачимо схили, порослі іржавим ржавим лісом, бетонний саркофаг і вкриті кіптявою громовідводи над стіною жовтого диму. Добре, що всі мої супутники вже бачили завод, здалеку. Кожен молодий мисливець рано чи пізно приходив сюди. Страхітливе місце притягало, як магнітом Кожен один з собою переживав цей страх Перший погляд на чудовисько І тому зараз, коли ми всі разом опиняємось на пагорбі, Нічого особливого не відбувається Ну, серце пропустило удар Ну, хтось різко втягнув повітря крізь тиснуті зуби А більше нічого Обличчя залишаються спокійними Хтось навіть усміхається. Якщо блискавок буде не чотири, а три, бурмоче головань, або якщо вони вдарять не відразу, а з перервою в частку секунди, чотири вишки відтягнуть їх на себе, а нам потрібна п'ята блискавка, всередину, в осердя. Май на увазі, що захисний контур відімкнеться ненадовго, Тобто увійти туди і виробити серце треба буде протягом десяти хвилин. Нехай п'ятнадцяти, поки смерч і злива хазяйнуватимуть назовні, ти, лано, маєш увійти всередину. «Увійду», – кажу я, стримуючи тремтіння, «Тримайся», – дивиться на мене широко розкритими очима, як на диво. «Тримайся», – кажу я йому, і нервово усміхаюсь. «Порядок буде такий». Зараз ми всі разом. Налітає вітер, куйовдить моє волосся, пригинає верховіття дерев. Ми підемо до заводу, одночасно закликаючи грозу, закінчую я, зливу, вихор, смерч, сюди, на нього. Моя армія готує барабани, трембіти, бубни та змійовики. А я раптом згадую Ярого він мені потрібен тут і зараз, він мені потрібен. І я мимоволі обертаюсь, вдивляюсь у схили гір навпроти, і майже бачу, як він біжить сюди до нас. Бути з нами. В руках у нього старе мисливське калатало. Якщо тільки він зараз прийде, присягаюся вовком, ніколи не пригадаю йому, все забуду. Тільки нехай прийде. Шумить вітер, розгодується верховіття, Моя армія дивиться на мене і не може зрозуміти, чого я чекаю. Схил, звідки ми з'явились, порожній. Лано, стиха каже головень. І я розумію, що Ярий не прийде. І що гроза, за допомогою якої ми здолаємо завод, підійшла вже так близько, що можна відчути її запах. Зручніше прилаштовую великий барабан, тримайся. Витягаю за пояса оправлені шкірою барабанні палички, підношу їх над декою, на мить завмираю. І вони опускаються на барабан ніби з власної волі. Там, там бум, бубум почалось. Мій ритм підхоплюють десяток барабанів, гримлять змійовики, ухкають, заходячись з бубни. І над усім цим ритмічним гуркотом здіймаються голоси трембіт, Голоси гір, лісу, потоків, круч. Голоси живих дерев, позначених блискавкою. Хмари сповзаються з усього неба. Вони йдуть повільні, важкі, вагітні як життям, так і смертю. Реве мій барабан. Хмари повільно розвертаються по колу. Я примушу їх танцювати аркан. Ревуть тримбіти Щось швидко примовляє головань Підтанцьовує молодий римус А тримайсь Зривається з місця І починає танцювати Граючи на змійовику Розсипаючи звук дощу Хмари ніби увімкнувши другу швидкість Завертаються гвинтом Є Не припиняючи відбивати ритм Крокую схилом донизу І моя армія Мої люди, мої діти, за мною Дощ, дощ, до нас Бий, бий, грім, грім Небо буркотить, гуркоче І раптом озивається ударом Від гуркоту закладає вуха Але блискавки не видно, далеко Голосніше, кричу я, голосніше, дужче Завод дедалі ближче все вище підіймається розтріскана стіна бетону. Жовтий дим пахне неприємно і різко. Обриси обгорілих конструкцій лякають. Не треба на них дивитись. Опускаю погляд і бачу ворота. І ржаві, перехняблені, заляпані червоною-білою фарбою. Мені треба буде увійти туди, всередину. Я намагаюся поки що про це не думати. Грім. Бий. Грім Бий Хмари нависають над головою Важкі, надто важкі Мені хочеться потрусити їх руками Вдарити як слід Ми вже майже під стінами заводу Нумо, блискавки, не спіть, нумо До заводу залишається кількасот кроків Не більше Ми майже прийшли Небо в напрузі чекає останнього сигналу Зараз ударять блискавки. Все добре. Наступної миті я починаю глухнути. Не розумію, чому річ. Трошу головою, звуки на мить відновлюються, а потім знову слабшають, ніби мені затуляють вуха. І приходить страх. Поряд із заводом людину покидає воля. Я про це знала. Та я не знала, що завод, нерухоме чудовисько, Гасить ритми Я б'ю в барабан Звуки тонуть Як у ваті Я стрімко глухну У мене пересихає в горлі Одна за одною захлинаються трембіти, Терпнуть руки Я чую, як змукають барабани Завод навалився на нас Ніби колосальним кляпом Затикаючи нам роти Нумо, горла ще сили Грім Бий, не здавайся Тримайся, грай Мій голос звучить ледь чутно, Ніби з-під землі, з могили Ось тоді я й згадую слова ярого Прокляті землі Зникають і звірі, і люди Грім Мляво проривається голос головання До нас Спалах Самотня блискавка б'є у громовідвід Чорний покручений, він ковтає її жадібно і до решти «Ще, ще, грими, давай!» Кожне слово головання звучить дедалі тихіше Під кінець я бачу тільки, як він відкриває рота Від напруження здимаються жили на чолі Вітер безгучно піднімає куряву та тріски Навколо ходять смерчики, надто маленькі, щоб налякати навіть курку Зате вища стін піднімається тиша, глуха, мертва. Я ще відчуваю, як вібрую повітря, здригається від барабанних дек, та з кожною секундою ця вібрація слабшає. Беззвучно ривуть трембіти, Ще змагається тримайсь, але його змійовик мовчить. Танцює ясь майстер із роду ведмедів. Рухи його сповільнені і непевні, як у п'яного. Головань, вирвавшись уперед, раптом починає танцювати плавно і страшно. Це танок вовка, танок дикого звіра, танок виклик. Хмари сповільнюють рух. Вітер протікає крізь мої пальці. Ще є шанс. Ось вона, гроза. Зовсім близько. Я ще можу дотягтись, зіштовхнути два фронти, вибити з цих хмар хоч би пару блискавок поспіль. Я... Моє серце, я відчуваю, б'ється все повільніше. Тимніє в очах. Хмари призупинились, ніби розмірковують, що їм робити далі. Боротися. Ще. Та нескінченна тиша за воду гасить не лише звуки. Гинуть усі ритми. І ритм крові, і ритм мозку, і всі ритми живої істоти. Знерухомлена вона перетворюється на камінь, на труп Я гачу в барабан, не чуючи звуку Я сама стаю барабаном Я біля цих страшних мурів Єдине джерело живого ритму Грім, грім, до нас, до нас І в цю мить ворота Важкі і ржаві ворота Від'їжджають у бік Звідти, зсередини, повзе густий дим у глибині, напівприховані в його клубах, повільно рухаються чи то люди, чи то механізми Головань щось беззвучно кричить і кидається вперед Жовтий дим одразу ж ковтає його, і я вже не бачу, що там відбувається перед воротами Дивлюсь на небо, хмари розвіюються Хмари зрадили мене, стихії посміялися з мене Ніхто не прийшов на допомогу Щільний туман рветься з воріт, як струмені пари під тиском. Щупальця жовтого диму тягнуться в різних напрямках, оточуючи і огортаючи мою знесилену, оглухлу і позбавлену волі армію. Я нічого не чую, ніби постарішала на сотні років і оглухле від безнадійної старості. У місиві туманних струменів встигаю побачити. Як падає на землю, тримайся Як падає знесилений Римус І залишається лежати нерухомо А над ним стає химерною статуєю з Згусток жовтого диму Більше я нічого не бачу Темрява і серце зупинилось Частина третя Потямлюйся від того, що великий круг довбе мене в руку Проганяю клятого птаха. Круг відлітає, але недалеко. Тяжко сплигує на камінь. Рука болить і кровоточить. Я спинаюся на коліна. Круки. Здається, вони злетілися з усіх довколишніх гір. Деякі кружляють в ясному небі. Деякі сидять на камінні і на чомусь темному, розкиданому між камінням. Я підводжуся. Небо синє. Сонце схиляється над горами, але я погано бачу, все ніби в тумані. Кроків за десять лежить Тримась, який не пережив свою шістнадцяту весну. Вітер грає ворсом на його хутряній безрукавці. Поруч, викинувши вперед натруджені руки, лежить Ясь, майстер із роду ведмедя. Молодий Римус лежить ниць, і крук сидить у нього на потилиці. А далі, на купі кам'яних уламків, лежить ще хтось. І на схилі гори, звідки ми всі зійшли, ходять круки серед убитих. із заводу воду ніхто не повертається», – так говорив Головань. «Головань!» Спотикаючись, іду від тіла до тіла, заглядаю в обличчя, впізнаю. Крізь молоді мертві риси все виразніше проступає цармати – Жовті іскри на дні чорних очей, хрипкий і гучний голос. «Ти принесеш біду трьом родам». Я принесла їм біду. Я і тільки я винна в їхній смерті. Цар Мати мала рацію, а Головань помилився. Але серед мертвих немає головання У мене з'являється надія». Відганяю круків, та вони мене не бояться. Каркають, чую їхні голоси і усвідомлюю, що глухота пройшла. Мертва тиша, яка погубила мій загін, відступила. Тоді я підбираю із землі трембіту, Відмахуюся від клятих птахів, як палицею. Далі важко піднімаю розтруб до неба і, вдихнувши на повні груди, граю. Трембіта вибухає риданням. Круки зістрибують із тіл і відбігають. Деякі стають на крило. Похоронний плач лине горами. Якщо його почує хтось із трьох родів, то дізнається, що трапилося, і принесе звістку в селище. Опускаю трембіту, чекаю. Може озветься хтось живий? Ніхто не озивається. Лише в спину впирається важкий, висмоктуючий погляд. Я різко обертаюся. Он воно що. Двері заводу не зачинилися до кінця. Між залізною стулкою і бетонною стіною залишилася щелина. І вона, ця чорна щелина, притягає мене. Манить. Підходжу ближче і розумію, чому стіна і стулка не зійшлися. Між ними лежить тіло голованя Зуби його по-вовчому вискалені, борода в скипленій крові. Сідав поруч із ним, торкаюся рукою холодного чола. Язик не повертається дорікнути йому. Сказати «Це ж ти вселив мені надію, ти бачив розвилку, два шляхи». Але майбутнє ніколи не відкривається повністю. І хто ж винен, що правдою виявилося видіння цар-матері? середини, з чорної щелини Віє теплим повітрям Пахне залізом і розігрітою ізоляцією Я залишуся з вами, кажу в голос Не можу тепер повернутися Не можу дивитися їм в очі Навіщо я вціліла, скажи Головань не відповідає. Я згадую його слова. Можна буде увійти лано і встромити лезо у серце заводу. Щось мені підказує, що воно м'яке, його можна прохромити. І він же тримає для мене двері. Головань навіть після смерті допомагає мені і підказує дорогу. Та, звісно, ось для чого я вижила – Ось для чого Головань помер, утримуючи двері. Ось для чого загинула молодь трьох родів, найкращі, сміливі, веселі. Витягаю з-за пояса Голованя його знаменитий широкий ніж. Подумки дякую, оглядаюся. Круки знову злетілися, знову бенкетують. Мені поховати загиблих. Але Головань тримає двері. І щелина, тепер я вразно це бачу, вущає з кожною секундою Стиснувши зуби, мовчки попросивши хлопців вибачення Знову обертаюся до заводу З чорного нутра віє теплом, І раптом я розумію, що не війду туди Всередину заводу, своєю волею не війду Відступаю на кілька кроків Знову оглядаюся, Я повинна поховати їх, тоді повернутися в селище і, дивлячись в очі їхнім матерям, сказати Ні, іду до воріт бережно, як лише можу, відтягаю від прояви тіло головання, і, не даючи собі часу на роздуми, протискуюся всередину в Чорноту. Усередині не темно, звідкись пробивається. Червонувате світло Я оглядаюся на двері Вони зачиняються Ніби круг змахнув крилом Гух і немає щелини Мої мертві друзі Головань Усі залишилися зовні Долаючи страх По вовчому скалю зуби Тут у цій задушливій Напівтемряві Б'ється серце за воду я мушу знайти його і прохромити. Тоді їхня загибель не буде марною. І виставивши перед себе ножа, йду туди, звідки дме гарячий вітер. Вітер дужчає, Повітря надто сухе, починають сльозитися очі. Все відчутніше дрижить підлога. Тепер я чую, відчуваю сією шкірою вібрацію стін і стелі. Волосся ворушиться на голові Це первісний страх перед землетрусом Я лічу кроки Встигаю долічити до 372 І бачу попереду в напівтемряві джерело вітру Це вентилятор із лопатями завбільшки з людину Він працює очевидно півсили У прорізи між обертовими лопатями пробиваються як ошмаття клапті щільного жовтого туману. Вітер несе їх мені назустріч, вони тануть, не встигнувши долетіти до мого лиця. Я відступаю. Потім підходжу ближче. За вентилятором ще один коридор, до половини залитий жовтим туманом. Лопоті рубають повітря. Вони не схожі на лопаті вітряків у місті. Красивіші, складніші. І ритмічніші, бо в місті вітер то налітає, то слабшає, а цей вентилятор крутиться з постійною швидкістю. Можливо, при спробі пробратися на той бік, лопать перерубає мене навпіл. А можливо, ритм простий. Потрібно лише вловити його. Раз, два, три, чотири. У такі моменти важливо не думати, лише слухатися ритму. Я ще сили відштовхуюся від бетонної підлоги і стрибаю. На мить стаю частиною великого оберту, ще однією лопаттю. Вхвинчуюсь у крихітний простір між двома смертями. Відчуваю, як вентилятор відтинає пасмо мого волосся. Влітаю в туман, падаю на долівку, вона вже не бетонна. Підлогою тут сталева решітка. Вона впинається в моїй долоні, боляче б'є по колінах. Я підхоплююся. Моя голова піднімається над туманом. Я бачу тільки жовте коливання поверхні і над нею, і ржаву, у вапняних бурульках стелю. Коридор закінчується кроків за десять і немає ні бічних ходів, ні дверей. Без вихід Вдихнувши сухого гарячого повітря, знову перенаю в туман. Лягаю на живіт, намагаюся побачити, що там на споді під решіткою. Там якісь рухи і тьмане світло. З густки туману в тумані ходять, як хвилі, закручуються смерчиками у майже суцільній тиші. Шкода, що не залишилося під небом поруч зі своїми, там лише мертві і кроки. Але там не так страшно Вистукую ритм По решітці лезом ножа Звук глухий і неприємний Але ритм нагадує Хто я і навіщо сюди прийшла Просуваюся вперед У тумані Навколішки Обмацую стіни Решітку не проломити Кожен прут на палець завтовшки І вони сплетені Як нитки в добротній мішковині Отже, треба шукати виходу І я знаходжу вихід Це вузька труба, яка веде вертикально вниз Із труби клубами валує жовтий туман Я приловчилася ним дихати Але від нього висихає гортань і набігають сльози Відкручую дерев'яного гудзика від сорочки і кидаю вниз Чую дзвінки удар, наче гудзик упав на барабан Страшенно не хочеться лізти в цю трубу Я сиджу, осліпла в тумані, тримаюся за решітку і згадую енергетичне шоу Згадую, як ми літали з Алексом, як ми із Ярем закликали весну Від цього спогаду мені стає так гірко, що я плачу Затикаю ножа за пояс і спустивши спочатку ноги, поринаю в трубу Спершу доводиться, розставивши ноги, триматися за іржаві стінки ліктями, ступнями і колінами. Але далі труба вущає, і я спускаюся по ній майже без зусиль. А тоді застряю. Не можу проштовхнутися ні вгору, ні вниз. Не можу навіть як слід наповнити легені бодай жовтим туманом. Це довга моторошна хвилина. Почуваюся людиною, похованою живцем. У роті залізний присмак, на губах кров, пітель лється по спині, по скронях, по лобі, заливає очі. Я буду довго і страшно вмирати тут, сама, в темряві. Ніколи, ні перед лицем енергоконтролера, ні на даху хмарочоса, ні в поєдинках мені не знадобилося стільки мужності, Скільки знадобилося зараз для того, аби перестати битися в паніці Аби просто розслабитися, відпочити і подумати, що робити далі Угору рухатися не можу, отже, треба спускатися Треба знайти засіб просочитися в цю кляту трубу Вона не може бути безкінечною Вона навіть не може бути дуже довгою Я ж чула, як упав гудзик, дно десь поруч і одразу приходить інша думка. А якщо там немає виходу? Якщо трубу просто заткнуто пробкою? Новий напад паніки. Я задихаюся. На губах виступає піна. Може, саме так, загнавши людину в трубу, завод і віднімає в неї енергію, жагу до життя, всю до решти. Дика енергія. Згадую, як ми танцювали Аркана, як сам собою загорявся хмиз, якою сильною я була, якою щасливою, якою впевненою в собі. Що ж, тепер віддати всю цю силу по краплі за воду? Видихаю все повітря, що залишилося в легенях, зіщулююся, витягаюся в нитку і помаленьку, обертаючись навколо своєї осі, починаю зісковзувати вниз. Від браку кисню темніє в очах. Я зупиняюся. Вдихаю, ледь-ледь, наскільки дозволяють здавлені легені. Чекаю, доки відступить темна пелена. Знову видихаю і тиснуся далі, провертаючись по спіралі, як свардло. Я рухаюся дуже повільно, але рухаюся. Тепер вже ні за що не піднятися нагору. Намагаюся про це не думати. Що чекає на мене там? Зараз труба закінчиться, я зістрибну. Вона закінчується раптово, і я лечу вниз. Підвертаю щиколотку, на щастя не сильно. Зв'язки цілі. Навколо жовтий туман. Підсвічене червоним Нічого не розгледіти. Я йду, витягнувши перед себе руки І наражаюся на стіну Йду вздовж стіни І знаходжу двері Той, хто дуже хоче знайти вихід Знайде його І за дверей пробивається повітря Справжнє, чисте і вологе Я стою, витираючи сльози Тильною стороною долоні Віддихавшись Виставляю перед себе ножа і йду вперед Чуття мене веде везіння, Та поблукавши темними низькими коридорами Серед мертвих залізних шестерень Знаходжу джерело світла Світло штучне, біле Таке загоралося в кімнаті Довгого Коли він пускав у колеса Всіх своїх динамобілок одночасно От лише це світло Що впало променем із бічного коридору Загородивши мені дорогу, значно дощче і яскравіше. Доводиться зачекати, доки очі до нього звикнуть. Тоді притискаюся спиною до стіни і потихеньку, беззвучно, просуваюся вперед. На що схоже серце заводу? Потрібне йому світло чи ні? Я уявляю собі величезний шкіряний мішок, що пульсує, розганяє по тілу заводу тепле повітря, і жовтий туман Чи це величезне Біляче колесо Яке крутиться саме по собі Чи механічне чудовисько Щось мені підказує Що воно м'яке Казав Головань Мені не страшно Я навіть дивуюся Там у наповнених туманом коридорах У клятій трубі Я ладна була померти від страху А тепер Коли чуття підказує Що мета за два кроки Мені не страшно Я зупиняюся перед звичайними Відчиненими дверима Звідти падає світло Там щось рухається Чую поштовхи, шерих, поскрипування Воно там Серце за воду І ніж у моїй руці Безшумно ступаю вперед Бачу кімнату з високою стелею Море світла Величезний пульт Мерехтить екранами а між мною і пультом стоїть, спиною до мене, чоловік. Тим краще, заплющую очі, можливо, замить мій ніж переріже сонну артерію в нього на шиї. Я зриваюся з місця, легко долаю ті п'ять кроків, які нас розділяють. І вганяю ножа йому в шию, вірніше, мені здається, що вганяю. А насправді чоловік блискавично розвертається і перехоплює моє зап'ястя холодними твердими пальцями. Я бачу його обличчя. Воно не молоде і не старе. Воно поза часом, і здається, що воно виковане з металевих плит. Чорні складки стики, очі дивляться, ніби в дюз, маленькі холодні очі. Під його поглядом я обмираю. Я знав, «Що ми ще зустрінемося?» – каже він байдуже. Подолавши заціпаніння, намагаюся вирватись. Він перехоплює мене за ліву руку, а праве зап'ястя стискає так, що ніж випадає на підлогу. Наступивши на лезо, віджбурює мене, як ганчірку. Я відлітаю до стіни, вдаряюся потилицею, сповзаю вниз. Згадую, як він за кілька секунд уклав трьох, Трьох досвідчених бандитів Підручних енергодилера Але ж і я зараз значно Дужче, ніж була тоді Я підводжусь Мисливиця була вищою і дужчою За мене Вона була озброєна, а я ні Але ж я її здолала Чекаю, доки мій ворог Сам почне атаку Але він не атакує Стоїть як залізний І дивиться так, ніби я комаха Доводиться нападати першою. Роблю обманний рух. Можливо, зараз він спробує до мене дотягтися. Я підхоплю з підлоги ніж і... Він легко вираховує мій обман. Хапає мене за горло, різко, точно як автомат. Він може задушити мене, може зламати шию. Мені, як і раніше, не страшно. Але від усвідомлення, що все знову дарма, я божеволію. Він знову відкидає мене. Він мене не боїться. Стоїть і дивиться зверху вниз. Я лежу, притулившись потилицею до стіни. «Хто ти?» – запитую, намагаючись відвернути його увагу. Вичікую зручної миті, аби спробувати ще раз. «Я – серце за воду», – каже він. І його очі в провалах дюзах стають ще темнішими. Його хазяїн. «Брешеш!» – кажу я, ориваючись холодним потом. «Ні! Адже ти шукала мене? Ось, знайшла!» Я мовчу. Мені нічого сказати. Головень знову схибив. Серце заводу не м'яке, неподатливе. Його не можна так легко прохромити. «Ти програла!» – мовить мій ворог. Він має рацію. Він не зв'язує мене. І не сковує Просто замикає в маленькій кімнаті З низенькою стелею Слабко світиться червона щелина Над дверима Ніби лиховісна вузька віконце Залізні стіни Залізна долівка Я сідаю в кутку І обіймаю коліна Усе марно загиблі вовки Головань, який своїм тілом Не дав дверям зачинитися Жах, який я пережила в кляті трубі Усе дарма я сиджу, не ворушачись годину-другу. Від спраги склеїлися губи. Скільки мені залишилося? Скільки довгих хвилин мене, доки я нарешті помру? Безшумно відчиняються двері. На порозі стоїть хазяїн. Я бачу лише його силует. Хочеться відвести погляд. Але я мушу дивитися в очі своїй смерті. «Пий!» – ставить переді мною скляний кухоль з водою. Такі кухлі я бачила колись у місті, в дорогих кафе. Я не рухаюся. «Ти вирішила померти від спраги? Я мовчу. «Дуже шкода», – каже він. «Я саме збирався щось тобі показати, щось пов'язане з заводом і з містом. Тобі було б цікаво, але якщо ти твердо вирішила померти, і він вдає, ніби хоче йти. «Що?» – запитую я розтрісканими пересохлими губами. «Випий!» – киває на воду. Зробивши перший ковток, я вже не можу спинитися. За всі скарби світу допиваю до дна, злизую останню краплю, і тоді тільки розумію, що це не просто вода. Там щось намішано Солонуватий смак Отрута Тим краще Дивлюсь на хазяїна Очікуючи, що він тепер скаже Мінеральна вода Зі свердловини Підтримує сили Простягає мені руку Ходімо Я піднімаюся без його допомоги Сильно паморочиться в голові Перечікую, тримаючись за стіну Ходи за мною Каже хазяїн на ньому чорна куртка з фосфористіюючим візерунком на спині Візерунок зеленаво світиться Його добре видно навіть у суцільній темряві Я не зводжу очей із переплетення зелених ліній І чим довше на нього дивлюся, тим дужче прояснюється в голові Хазяї неде, підставивши мені незахищену спину Я на ходу знімаю чорний шнурок, що стягує комір сорочки Він дуже міцний, сплетений із кількох смужок Добленої шкіри А в хазяїна шия відкрита Він перехоплює мене двома руками За зап'ястя Ніби чекав мого китка Ніби знав наперед Якщо ти не перестанеш на мене кидатися Я нічого тобі не покажу Каже, як завжди, байдуже Навіть не обертається Струсивши мене на підлогу йде далі Піднімаюсь і принижена Майже біжу слідом, щоб не відставати. Помалу стає світліше: повітря задушливе і щільне. Крізь жовтий туман важко розгледіти власні руки. Мій провідник зупиняється. Бачиш драбину? Я бачу. Залізна драбина стоїть вертикально. Брудна, вкрита кіптявою та іржею. Посеред кожного щабля тьмяно блищить пляма. Ніби відполірована багатьма доторками. Піднімайся, скільки вистачить сил, каже хазяїн. Коли втомися, зупинись, відпочинь. Я почекаю. Я презирливо хмикаю, беруся за холодний залізний щабель, підтягуюся, ставлю ногу. Піднімаюся. Розмірені рухи повертають цілковите самовладання. Я не сиджу на місці. Я рухаюся догори. Якщо є рух, значить, щось змінюється, а якщо змінюється, значить, є надія. До того ж, цей підйом нагадує, як я вперше піднімалася на вежу, щоб зустрітися там із Мавром і Алексом. Я не лічу щаблини сходинки, тоді починаю лічити, далі кидаю, мехцем роззираюсь. Темнота рідіє, крізь туман бодай щось можна побачити. Я знову в трубі, цього разу широченній, викладеній зі щільно припасованих одна до одної цеглин. Це майже красиво. Я уповільнюю рух. «Утомилась?» – запитує знизу хазяїн. Він піднімається одразу за мною. Його голос відлонює від цегляних стін і повторюється кілька разів. «Утомилась?» «Утомилась? Утомилась?» «Ні», – швидко відповідаю я. І луна повторює цього разу мій голос. «Ні! Ні! Ні!» Піднімаюся далі. Стає все світліше. Підвівши голову, бачу небо. Бліде, ранкове. Справжнє небо. Мимоволі прискорюю рух. Хоча пальці вже добряче втомились триматися за залізні прути, збивається подих, жовтий туман не минувся просто так. Але небо – ось воно. Краї цегляної труби опускаються все нижче. І наразі крізь туман я бачу обрій. На обрії далекі гори. Сонце пробивається крізь ранкові хмари. Торкається мого обличчя. Я мружуся, стримуючи сльози. Від сонця чи від чогося ще? Уже ледве перебираючи руками й ногами Лізу і лізу догори Туман рід шає. Нарешті до моїх легень вливається чисте повітря Ранкове, свіже І з запахом лісу Я бачу канатну дорогу Товстенний трос Натягнутий звідкись ізнизу Від заводської стіни До опори на вершині гори До опори та звичайно, мусить же канадка на щось спиратися.